і запах цигаркового диму, що долинав звідкись із кухні. Це була тиша морського дна, тиша лікарняного сну, летаргія звуків і рухів. Він так довго шукав саме такої тиші. Без дзеленчання трамваїв, телефонних дзвінків, тут тарілок і виснажливого рипіння водопроводу. Лише морський шурхіт червоних вітрил. Перед очима повільно пропливла велика срібно-фіолетова риба. За кілька хвилин уся підводна кімната наповнилася прекрасними райдужними рибинами. Вони коливалися, виблискували хвостами, несли спокій і дрімоту, вони устуджували стомлений мозок віялами плавників. Вони були мовчазні і повільні і запрошували оселитися серед них. Одна була особливо красивою. Риба Стас відчув гостре бажання і поплив за нею, наповнюючись густим медом болю, жаху і захвату. Він наздоганяв свою рибу і майже не притомнів від своєї риб'ячої пристрасті. Вони занурювалися усе глибше і глибше. Стас почав задихатися. Повільно він виплив на поверхню. Годинник показував пів на восьму вечора. «Заснув?» У квартирі було так само тихо. Нічого не змінилося. Тільки у шпарку між червоними портєрами вже не пробивався промінчик сонця. Стас випірнув з крісла і обережно, ніби водолаз, що обстежує затонулий корабель, Почав пересуватися квартирою. На столі в кухні, під філіжанкою з охололою кавою, він помітив записку. Як і ти мате, зачинить двері. Віра їхала у метро. Ввечері вона мала зустрітися в прес-клубі зі своїми давніми подругами по інтернату, сестрами Лесіч. Тільки їм вона колись зізналася, що хвора на амнезію. Обидві сестри були шаленими фантазерками, залюбки вигадували Вірі романтичні легенди з її минулого. Разом з ними вона сміялася над цими вигадками, і їй ставало легше. Увечері почався дощ. У метро Віра сіла на вільне місце і розкрила іспит Кортасара. Від вовняної кофти жінки, що щільно притислася до неї, тхнуло, як від старої, замордованої у зоопарку зебри, уїдливо й важко. Жінка час від часу заглядала до книги, і це було неприємно. Кожне обличчя тавроване відбитком сірого вечора і неприязне до ближнього. Але спасіння не було і у довгих інтелектуальних бесідах кортасарівських героїв. Правда була за межею свідомості і полягала у речах набагато простіших. Аліна. Смерть. Ми повісили її вдруге. Крутилося у віреній голові. Аби перебити ці думки, вона згадала свого нового знайомого, який, мабуть, уже прокинувся в її кімнаті. Він був не схожий на всіх, кого Віра знала раніше. «Хлопець досить гоноровий», – міркувала вона. «Але є в ньому щось справжнє, а головне – жодної липкої інтонації». Післяського компліменту. А втім, мені нема чого думати про нього. Йому також, як і всім, щось від мене треба. На жаль».